За кермом сидів ще один, але старший, який теж видався Мілені знайомим, але от звідки могла вона його знати? Щоб згадати це, треба було хоч трохи зосередитись. А зосередитись вона саме зараз не могла. «І куди це ти поділась?» – кричали радісно африканці. «Ми пішли за татком, повертаємося, тебе вже немає». Добре, що хоч залізничники запам'ятали тебе і підказали, куди ти почем Яке щастя, що ми тебе знайшли. Але якщо чесно, ми очікували побачити тут твоє бездиханне тіло. Бо віднедавна, саме на цій стежині, певний дотепник лякає перехожих, одягнувшись у шкуру алігатора. Хто не знає цього, той від страху замертво падає. Вже стільки тут повмирало, і ось знаєш, якого дідька він це робить. Так, від нудьги, щоб порозважатися просто. Та ти сідай, сідай в автомобіль, там хоч не кусають, закінчили вони свою привітальну промову. Хмілина сіла на заднє сидіння, яке при цьому мало не перевернулося догори дригом. Але усміхнені африканці швидко вмостилися з обох боків від неї, цим відновивши рівновагу. Водій завів авто, і воно з немилосердним тріском та гудінням занурилося в хащі. Тим часом африканці не замовкали. Ну, давай же познайомимось. завзято вигукнули вони. Я наркіз камутейб, промовив перший. А я наркіз камутейб. Виголосив другий. Неймовірний здогад пронизав Міленен мозок, але вона поки що вирішила промовчити. А я Мілена, сміхнулася вона до наркісів Камутейбів. Дуже приємно познайомитися. О, а нам як приємно, сказали вони. А це наш татко Камутейб. Той не обертаючись ківнув головою майстерно об'їжджаючи звалища старих колод з одного боку і кістяк слона з другого. А що робить кістяк слона у таких непроглядних джунглях? – подумала Мілина. Не знаю, може це кістяк доісторичного мамонта? – висловив свій здогад Камутейби. Мілина вперше почула його голос, але він нічого не промовив до її пам'яті. «А ми близнюки», – сказав тим часом наркіз Камутейб правий. «А я ж то й подумала, якісь ви дуже схожі», – усміхнулася Мілина. «А ще ми мулати», – повідомив наркіз Камутейб лівий. «А справді-справді, я помітила, що ваша шкіра світліша від шкіри вашого батька», – закивала Мілина головою. «А хто ж ваша матуся?» «Наша матуся найпрекрасніша матуся в світі!» – перебуваючи один одного, закричали наркіси Камутейба. «У неї шкіра білісінька, як у тебе. Вона вродлива, розумна, добра. Вміє геть усе робити, але чомусь постійно сумує. За батьківщиною!» – буркнув Камутейб. «За батьківщиною! За батьківщиною!» – закивали його сини. Дуже тужить. Вона нам пообіцяла, що колись повезе нас туди і познайомить з прекрасними людьми. Особливо з одним чоловіком, у якого шкіра теж білісінька, як у неї і у тебе, і який називається Наркіз. Як і ми. То ви називаєтесь як він, виправив Камутейп. Так, то ми називаємось як він. Радісно загелготали хлопців. А матуся наша, як прекрасно називається, це Цилія. Це Дивовижно, правда? Це Мілена аж підскочила. Невже це Та я ж її знаю. Це ж найкраща подруга моєї бабуні. Та вона мені сама як бабуня. А тепер я згадала. Ти той самий серденько Камутейби, який забрав її в глиб гарячої Африки з її власного весілля. А ви отже її сини».